На Різдво корній задав гульню. Навмисне посвячення хати на велике свято відложив. І часу більше, і приготуватися, як слід стигнеш. Сусіди пили і виспівували много еліта дому сьому. Корній тут пан, Марія пані. В ті дні трапилася війна. Апонець на руського царя задумав клятий піти. Забрали декого, потягли і корнія. Марія готує торбу печива і від сліз не бачить власних дітей. «І на кого ж ти нас покидаєш? І що ми без тебе почнемо? Як будемо? Тільки що на ноги звелися і одразу, матінко моя, отаке нещастя!» Голосить Марія, «Ночі не спить!» Нелегко і дому свою покидати, куди не глянь праця, все твоє, до всього приклав руку, і немало проливу тут поту свого. Хто знає, чи вернеться назад, йде на війну, а там вбивають, це ж знає кожний, війна ніколи не жартує. Відходив, всіх дітей цілував, цілував Марію, всі сусіди посходилися, і з ними сердечно, раз, другий, третій, прощався. Простіть мені, люди, може, кого зобідив, кому терпке слово вимовив, на кого прикру думку мав. Хай тобі, Корнію, Бог простить, а ми не маємо чого прощати. Кращої людини не було, хай тебе, причиста мати, і всі святі шанують. І Корній від'їхав. Сусіди далеко за село провели, а Марія аж на двірець прощалися. Вий мене, Бог, коли я хоч раз на своєму життю пустив одну сльозу, але тоді не видержав, хвалився після корній. Гірко з домою та землею рідною прощатися, краще – смерть. Вернулася Марія півжива. Діти мамають. «Де мама тато? Де тато? Ах, діти, діти!» По деякому часі прийшов лист, приніс сам староста. Понесла до сусідів прочитати – Малий школяр Марко відчинив і поволі читає. «Дорогая і любезная жена, в первих строках мого письма спішу усвідомить, що я, слава Богу, живий і здоров, і чого тобі від Господа Бога желаю. Кланяюся тобі низьким поклоном, а також, дорогій мамаші Оксенії, і желаю вам, дорогій мамаша, від Господа Бога доброго здоров'я» і кланяюся низьким поклоном сестрі Феодосії і малим діткам, і желаю від Господа Бога доброго здоров'я. Передайте також поклін усім сусідам, малим і старим, знаючим і не знаючим. І ще, як ти, дорога жена, поживаєш, чи кормиш на Великдень веприка чи свинку, і чи дуже кашлюють мама, не забувай про коні, корми їх добре, як не хватить вівса, бери бараболі і обмішуй січку крисом та чистою водою наповай. Надія і Максим певно вже підросли, а як зини сніг, не забудь поволочити боронами озимену. Там, напевно, заляже сніг і може випріти. Як випріє, засіяч чмінь. За цим словом бувай з дітками здорова, цілую тебе безчисленно і желаю від Господа Бога щастя. Здоровля та много літа. Твій муж Корнілій Перепутька. Марія слухала, і кожне слово ранило її у серце. Пішла зараз до лавки, купила паперу, синього конверта і сусідському школяреві гостинця, щоб відписав отвіт. Сусідський школяр, гордий, що до нього звертаються у такій поважній справі, розсівся за столом. Марія наказала дітворі мовчати, і вмочаючи кілька разів перо, школяр почав священно діяння.